Hej och välkomna till denna föreläsning om Sveriges historia mellan år 1350 och 1520. Under den här tiden så kom Sverige att förändras eh, drastiskt. Därför att det var under den här tiden som drottning Margareta eh, föddes och styrde. Hon föddes 1353 och var gift med Danmarks kung som på den här tiden eh, också ägde då Norges tron. När han dog så fick hon överta makten. Det här var det enda sätt som kvinnor förr i tiden kunde få riktigt stor makt. Genom att deras män hade dött. Då hade de laglig rätt att ta över. Eh, och Margareta såg sin chans att utöka det här riket. Därför att svenskarna var inte nöjda med Albrecht av Mecklenburg som hade, ja, höjt skatterna jättemycket. Och det här gjorde att många svenskar ville se Margareta på tronen. Och hon hade också delvis laglig rätt till den svenska tronen. Vilket gjorde att det blev krig då med Albrecht. Med Albrecht. Och hon vann faktiskt emot honom i strid lyckades på så sätt besegra då Sverige och det här gjorde att Kalmarunionen skapades ett rike då som involverade Danmark Norge, på den här tiden också Island såklart, Sverige och Finland ett enat Norden kan man säga och det skapades vid ett möte i Kalmar därav Kalmarunionen namnet alltså Och det här gjorde också att Köpenhamn blev huvudstad. Eftersom det var Nordens folkrikaste och största stad. Och Margareta hade också en son som hette Erika Pommern. Eh, och han tog över efter att Margareta hade dött i pesten. Eh, Margareta var för övrigt en väldigt bra drottning. Hon eh, använde väldigt... Eh, Ja, men hon använde sig av diplomati för att hålla lugnt, hon hade en bra relation med stormännen och adeln. Hon grundade lite städer, såg till att handeln flöt på bra. Hon var som en sorts husmor och skötte just alltså, Kalmarunionen otroligt bra. Hon gav också sin son Erik och Pommern en väldigt bra utbildning och han hade väldigt stora ambitioner han fick ju nu ärva ett rike som var alltså, hela Norden. En stormakt kan man säga. Men det gick inte så bra för Erik. Hans liv var fyllt av misslyckanden. Bland annat så lyckades han inte besegra tyskarna i strid. Många tyska eh, förstendömen nedanför Danmark som Holstein och så vidare. De eh, förklarade krig mot Erik. Och Erik skickade såklart ner liksom trupper och så körde de igång. Men eh, tyskarna körde så en taktik till att de gömde sig i skogen och så vidare. Och Erik som trodde att han hade det här liksom säkrat, han gick ju på med trupperna. Och de fastnade i leran och vart i all högna och i all eh, Och de här krigen kostade för fått otroligt mycket pengar. Vilket gjorde att Erik var tvungen att höja skatterna, vilket gjorde att folket var väldigt missnöjda. Speciellt i Sverige. Och det här gjorde också att Sverige gjorde uppror. 1434 så blev det uppror. Eftersom folket var som sagt missnöjda med de höga skatterna som Erik hade infört för att finansiera de här krigen då i Tyskland. Och ledaren för upproret i Sverige var Engelbrecht Engelbrechtson. Som ni kan se här på bilden. Och ja, den är tagen i falen. Och det var under den här tiden som bunderna eh, varit väldigt starka. Starkare än de hade varit tidigare, för tidigare hade det varit liksom riddare och legoknäktar som hade varit liksom det starkaste man kunde ha. Men tack vare saker som armborst och långbågar så hade bunderna blivit ett riktigt stort hot emot just riddare och rustningar. Vilket gjorde det att bunderna var väldigt effektiva och det här upproret vart också väldigt stort. Och Erik försökte ju stoppa det här upproret såklart, så han körde iväg med en jättestor flotta, men den gick på grund vilket gjorde att ja, Erik blev strandsatt på Gotland och medan han var på Gotland så förklarade Danmark en ny kung, för de tyckte ju inte om Erik eftersom han hade misslyckats med allting han hade gjort. Så han var strandsatt på Gotland, som han ockuperade. Eh, han var då, ja, vad ska man säga, kung. Faktiskt officiellt, ända fram tills han dog. Och han valde att bli pirat istället. Så han, är förmodligen den enda kungen som har varit pirat. Och ägde en hel liten ö i Gotland. Ja, ägde hela Gotland. Åkte runt där och kapade handelsskepp och så vidare. Men Engelbrekt lyckades som sagt att ta Sverige, för Danmark hade ju ingenting att sätta emot när han hade tagit till Stockholm och tagit stånd. Men det som hände var att han var mördad av stormen då som inte tyckte att han gjorde rätt. Och det här ledde då till en maktkamp i Sverige. Och det slutade med att en kille som hette Karl Knutsson tog över befalet. ...och blev Sveriges nya kung. Men svenskarna, och speciellt adelsmännen i Sverige, var väldigt trötta på krig. Så för att det inte skulle bli krig med Danmark igen. För när danskarna hade fått en ny kung så ville han såklart erövra Sverige igen. Så därför valde man att avsätta Karl Knutsson. Och man valde istället att Danmarks nya kung, att också bli Sveriges kung. Christian den första. Men, som sagt, då börjar de igen. Christian den första ville kriga i Tyskland och Sveriges bunder fick då betala högre skatter. Och då var det uppror igen. Återigen. Och ja... Det här slutar med att eh, vi fick en ny kung och ja och så började det igen och så var det uppror och så fick vi en ny kugg och kungarna krigade varandra, adusmännen döda Kugge och så var det en ny kugg och så vidare. Så vi, det blir många nya kungar i Sverige under ett antal år. Eh, men till slut så fick vi en kille som hette Sten Sture. Och eh, det var återigen krig med Danmark. Men svenskarna lyckades faktiskt besegra danskarna vid slaget vid Brunkeberg. Försök lägga det på minnet. Och 1470 så lyckades då sture ta makten i Sverige. Och landet blev någorlunda stabilt under hans styre. Som symbol för den här segen vid Brunkeberg, då han besegrade Kristian, så lät han göra den här statin. Sankt Göran och Draken. Men krigen mellan Danmark och Sverige skulle fortsätta. Därför att Danmark var som sagt inte nöjda med att Sten Sture var kung. Utan det var till krig igen då. Och eh, den som styrde Sverige nu det var Sten Sture den yngre. Och han blev besegrad av Kristian den andra på bilden här så ser ni hur han ligger typ dödligt sårad i en vagn efter ett slag då. Och det här gjorde då att Danmark återigen tog makten över Sverige. Och Kristian II blev kung. För 1520 så är det Stockholm och det blev en stor kröningsfest. Där alla som hade stött Stensture den yngre blev amnesti det eller så att de, de var lovade inte bli skadade helt enkelt. Kungen skulle vara snäll mot dem. Det skulle bli fred. Men på tredje dagen av den här festen då så stängde portarna Och startade det som sedan skulle bli kallat Stockholms blodbad. Alla som var på den här festen som hade stött Stensture den yngre, eh, ja de var halshuggna helt enkelt. Ja, hoppas ni gillar det här och fortsätter kolla på nästa del i Sveriges historia. Ha det bra så länge. Hej!